Den stat som fram till nu hetat Belgiska Kongo blir självständig den 30 juni och antar namnet Kongo. Till premiärminister väljs Patrice Lumumba och inbördesstrider bryter ut omedelbart. Flera provinser vill bryta sig ut ur den nya staten. Katanga utropas till oberoende republik och Lumumba vädjar till FN om hjälp. Det får han bland annat av 600 svenska soldater. FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld arbetar under sommaren hårt för att hålla stormakterna utanför kriget. Lumumba har väntat sig en annan sorts stöd och vänder sig mot FN. Läget i landet är kaotiskt, alla bekämpar alla och säkerheten är dålig. Den 13 juli intervjuar Dagens Ekos Åke Strömmer svenskar i Kongo. Hur är livsmedelssituationen? Livsmedelssituationen är bra men man fruktar att det ska förändras. efter att... Det råda sträken på Zylde. Har ni hört talas om några nya våldsdåd mot vita i allmänhet eller mot svenskar i synnerhet? Ja, det, det går rätt det med ingenting. Det har ni umgås med, med ni med några planer på att lämna er plats och, och fara ifrån Kongo. Vi det, det stannar till att vi får tillsammans hålla till hodet hur många svenskar är ni där? Vi är normalt tio, tio i bokarbo. Men nu finns det mycket missionärer som har kommit ner från andra för andra här äh, omkring. Ja. Ett tal svenskar här på det här vad? Är det några kvinnor och barn där? Ja, det finns det. Och de tänker också stanna då? De stannar tills vidare, ja. Har ni några väpnade styrkor som skyddar er? Nej, skyddet för de europeer som är kvar i den nya staten Kongo är dåligt. Och i augusti blir delar av de FN-styrkor som finns i landet anfallna av kongoleser på order av president Lumumba. Det råa överfallet på fullflygfältet Njil utanför Leopold Vill idag har fått följd en skärp attityd från FN-stiden i Kongo. Som jag anledade i ECO-tidag har vi en grupp om 12 eller 17, uppgifterna och Kanadensiska tekniker på flygfältet den juni de har en grupp kongolesiska soldater som rysar ut på fältet och utlös på de kanadensiska officerarna med sina dödskulvar. En av dem blev illa skadad och måste föras till skyddskydd med en skallfraktur. Även svenskar råkar illa ut. Den 27 augusti kommer det här dramatiska meddelandet i dagens eko. Doktor Sven G. Olsson från Malmö som arbetar i Kongo för rädda barnens räkning rövades igår eftermiddag i fyra tiden bort av kongolesiska så kallade soldater i trakten al -Oti. Vad som hänt honom sedan dess vet jag inte. Reporter i Kongo åker sparring och situationen blir bara värre. Den utvecklas allt mer till en öst konflikt. Lumumba söker stöd hos Sovjetunionen som ingriper med viss hjälp och som anklagar Dag Hammarskjöld för att gå västmakternas ärenden i konflikten. Den 18 september sammanträder FNs generalförsamling. De våldsamma personliga ryska attackerna mot Dag Hammarskjöld fortsatte på söndagsmorgonen med ökad prenessi inför den ultima generalförsamlingen som inkallats för att behandla Kongofrågan. Invektiven och anklagelserna för förräderi mot FN och Kongo haglade i sovjetdelegaten Zorins långa inlägg och den dramatiska atmosfären skärptes ytterligare när Hammarskjöld omedelbart därefter begärde ordet. Hammarskjöld hotar det förtäckta ordalag med att avgå och vädjar till generalförsamlingen att ge honom sitt förtroende. Men de sovjetiska attackerna fortsätter. Den 3 oktober kommer det hittills hårdaste angreppet den här gången från den sovjetiske regeringschefen Nikita Khrushchev. Dag Hammarskjöld måste avgå generalsekreterarposten i FN avskaffas skaffas och ersättas med en exekutivkommitté på tre medlemmar från Östblocket, Västblocket och den neutrala delen av världen. Detta var Nikita Khrushchevs krav i generalförsamlingen där han talade i över två timmar idag och mot slutet riktade en serie anklagelser mot Hammarskjöld som återigen upprepade vad sovjetdelegaten Sorin sagt inför säkerhetsrådet och den urtima generalförsamlingen i debatterna. Vi är nu övertygade om att förhållandena i sådana, sa Krushchev, att vi måste göra ändringar så att dels hela FN, dels dess exekutiva del kan arbeta mer effektivt. Hans kritik mot Hammarskjöld använder samma hetska, våldsamma tongångar som man hör tidigare från rysk tolv. anklagades för att arbeta för kol kolonialisterna, han motarbetar Kongos lagliga regering och han stöder för förrädare som säger sig arbeta för Kongos oberoende. Vad kan göras, frågade Kruschev. Jo, svarar han. Förhållandena är nu såna att det är dags att avskaffa den post Dag Hammarskjöld innehar. Reporter i New York, Arne Torén. Kristioffs agerande väcker stort uppseende i generalförsamlingen under hösten. Han får häftiga utbrott, slår knytnävarna i bordet, han avbryter andra talare, han tar till och med av sig en sko och dunkar den i bordet. Men Sovjet får inga gehör för sina krav. Hammarskjöld får stöd av generalförsamlingens majoritet och rider ut stormen. Det är däremot inte Kongos president Lumumba som avsätts redan på sensommaren, då arméstabschefen överste Joseph Mobutu griper makten. I november fängslas Lumumba, allt medan oroligheterna i landet fortsätter.